Hippopotamus! אני מתקלחת, מסוון את הרגל, רוחש את ידיים, מתעשרת שיניים, תלי-תל-הלילי, תלי-תל-הלילי, תלי-תל-הלילי. מי זה? מפקד אוכלוסין, גברת. יבוא. כן, מה אתה רוצה? שלום, אני מהלשכה לסטטיסטיקה, אנחנו עושים ספירת אוכלוסין. מה, אתה מתפלל? לא, אני סופר, אסור לי לשכוח לכמה הגעתי. תגיד, אז למה אתה לא רושם? אין לי עט, מה את חושבת? רגע, אני אשאל את הבן שלי. דני! בשקט, רק לא לבלבל אותי. בשקט. דני, בוא רגע! לא לבלבל אותי. מה קרה, אמא? מה? זה הגבר הזה, אמא? שוב פרסמת מודעה בלא אישה לא, הוא סופר אנשים רק. מאזין? לא, לא לבלבל אותי, אני מבקש. אין לו עט, אז הוא סופר אנשים, אז הוא אומר את המספר עוד כן. איש! שקט, נקט שקט. שתנצא פרות, משה, יצאו לפיקניק אני מבקש, תנו לבד אותי שיש מאות אלף כבוד שניים סינים מסין נור גדול לא, אני מבקש, בבקשה שניים סינים מגינה שש עשרה תפסיקו, בבקשה, אני מבקש אלף כבלים לא יצליחו לך זה לא עובד ככה, אתם רוצים שזה מה שיגידו שיהיה בחדשות משפט האוכלוסייה בארץ? אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא, אימא,